Alla mot alla Lektimmar med Lennart Hyland Får jag då, får jag då Vart sjunga yrkenas visa Får jag då, får jag då Vart sjunga finalisternas visa Eh, ikväll säger jag faktiskt bara så här Alla mot alla Och det betyder att nu ska det verkligen kämpas Alla mot alla Yrkesparen har upplöst Och nu ska smeden, bilmekaniken, meteorologen, tandläkaren Och försäljningschefen Bara tänka på sig själva Och genom sin yrkesskicklighet kämpa Om det är 24 500 kronor som står på spel en stor succé blir lördagsunderhållningen Alla mot alla med Lena Tyland där olika yrkeskategorier tävlar mot varandra och programmet innehåller många upptåg, som exempelvis gratis bakelser åt alla barn. På Sveriges Radios initiativ bildas också Harry Arnolds orkester och på måndagar är det spisarparty och de allra minsta längtar efter att höra ett litet troll.